Az elmúlt tíz évben annyit beszéltek a nők testéről, arról, hogy a nők testét el kell fogadni úgy, ahogy van, hogy a kövér is szép, hogy a kövér nem is kövér, nem az a jó szó, hogy már elkopott. A nők testén kopásnyomok képződnek. És hiába beszélnek róla, hogy a csúnya is szép, hogy a kövér is szép, a nők még mindig vaskos filtereket tesznek az arcukra, még a szép nők is, mindezt azért, hogy valószerűtlennek tűnjenek, és egy idő után ez a valószerűtlen válik normává. A képeken mesebeli karakterek tündökölnek, akik nem akarják látni és megmutatni a valóságos arcukat. Hiába beszélnek tíz éven keresztül a mainstream női magazinok a nők testéről, odáig jutnak, hogy a nők nem akarják látni magukat. Mi a nők valósága? Nincs nekik olyan. A nők elveszítették a kapcsolatukat a realitással. És az sem segít, hogy a nők különböző oldalakon egymást szapulják. A nők összes négyzetcentimétere téma – a csúnya, a szép, a kövér, a sovány, az átlagos, a tónusos, a tónustalan, a sminkelt, a sminkeletlen, a kisportolt, a lötyet, a kurvás, a szűzies, a pucsítós, az összeesett, az aszott, a bármilyen. A nők teste terítéken van. Miután elolvassák ezt a sokféle bántást magukról és más nőkről, a nők eljutnak arra a pontra, hogy nem hisznek annak az embernek sem, akit a legjobban szeretnek. A színésznő élete alakítását nyújtotta a filmben, amiért elnyerte a legrangosabb díjat, és az újságírók továbbra sem jutottak tovább annál a kérdésnél, hogy melyik tervező költeményét viseli. Felforra levegő. A szupermodell vadító, trükkös bikiniben mutatta meg elbűvölő bájait. Eszébe jut egy arc. Régi osztálytárs általánosból. Ma ugyanabban a városban él, ahol felnőttek. Az osztálytársának gyerekei vannak, nem vált el. Az arca ugyanolyan, mint általánosban. Iskoláskorukban nincsenek jóban. Ő azt mondja az egyik órán, amikor a tanáruk a terveikről kérdezi őket, hogy New Yorkban akar élni, és kinevetik érte. Eközben az osztálytárs azt mondja, hogy itt marad a szülővárosukban. Kinevetik New Yorkért. Nem hiába. Még sosem járt ott. De már haza sem tud menni többé. Az osztálytársa arca ugyanolyan. Az övé megváltozott a szerint hányféleképpen vélekedtek róla az elmúlt évtizedekben. Arra gondol, hogy egyszer majd könyvet ír arról, hogyan kell jól megöregedni, hogy az ő arcával fognak példálózni a magazinok, ha a méltóság teljes megöregedésről írnak cikket, de ő utálja ezt a kifejezést, hogy méltóság teljes megöregedés. Olyan akar lenni, mint a régi osztálytárs. Ugyanolyan. Egy napon észrevette, hogy nem ismeri fel az arcokat. Ismerősök mennek el mellette az utcán, akik lelkesen integetnek, de nem ismeri fel őket többé. Kétségbe esik. Aztán mosolyog, hogy végre megtörténik ez vele. Az emberek a jó világ utolsó napjait élik. Az utolsó napokat a jó életből. Egy szép napon aztán, ami nem is olyan sokára be fog következni, egy letűnt, boldog és öntudatlankor emléke lesz, hogy az influencerek a luxus unboxing videóit osztják meg a közösségi oldalakon. Hogy a legtöbb elérést azzal produkálják, hogy bemutatják egy napjukat, amikben olyasmiket csinálnak, hogy felkelnek a napfényes natúrszobákban, fogatmosnak a megvilágított tükör előtt, ami jó fénybeállítást csinál az arcuknak, majd avokádós málna smútit isznak füvöntenyésztett marhák tejéből készített organikus fehérjével, aztán bevásárló körútra indulnak, edzeni mennek, és véget is ér a napjuk. De az ágyba menetel előtt még bemutatják hat lépéses esti rutinjukat. Az emberek a jóvilág utolsó napjait élik, és nem is tudnak róla. Egy szép napon felébrednek, és ezek után fognak áhítozni. Azt mondják majd, mennyire csodálatos, boldog élet volt, amikor az volt a legnagyobb témájuk, hogy az influencerek milyen termékeket reklámoznak, és ezen írtózatosan ki lehetett borulni. Nem is a háborúkon, a Hamaszon vagy Putinon, hanem az influencerek storytime videóin. A jóvilág utolsó napjait élik, és közben senki nem mondja, hogy csessze meg Putyin. Az influencerek hatalmas termoszokkal indulnak el otthonról, amik nem férnek be az autók pohártartójába. Az egésznek semmi értelme nem volt. A termoszok. Az autók, amikkel a következő sarokig mentek. Imádja a katasztrófa filmeket, amikben kipusztul az emberiség. A civilizáció helyét birtokba veszi a természet, és egyetlen túlélő marad. Egy nő, aki megtalálja az egyetlen férfit, aki jóképű, izmos, és már megszokta, hogy magányos. Az ilyen filmek végén arra a következtetésre jut, hogy erről szól az élet is. A férfiak nem akarták többé benépesíteni a földet, és ebben nem volt semmi szomorú. A férfira néz, a méhére gondol. Eszébe jut, hogy meg akarta nézni, miután kioperálták, de az orvos ezt nem javasolta. Most a méhe ott van az orvostanszéken, formaldehidben. Valakik ebből tanulják a méhnyakrákot, valakik ebből tanulják azt, hogy más nőknél korábban észrevehessék a tüneteket. Végül megnyugszik. Az ő méhe érdemes arra, hogy abból tanuljanak. Amikor elpusztul a civilizáció, az utánunk érkező civilizációk nem értik majd, mi ez a lebegő szerv a Mi volt a baj azzal, akiből kivágták? De azt tudni fogják, miért nem népesedett be újra a föld. Gondolta volna Bárki a 90-es években, hogy a világ első számú szexbombája, a vékony szemöldökű, szilikonos kebelcsoda falatnyi tűzpiros fürdőruhában 30 évvel később organikus, természetes illatú öblítőt fog reklámozni smink nélkül, mert imád hófehér ruhákat hordani és a mosás egyébként is meditatív tevékenység az életében. Nem gondolta senki. Még ő sem. A nyuszik fellázadnak a halott uruk ellen. Könyvet írnak arról, milyen volt szexrapszolgaként élni éveket egy villában, podcastokban mesélnek az úr szexuális szokásairól, guztustalan részleteket osztanak meg egy öregember méltatlan végnapjairól. Ez a nyulak bosszúja, akik önszántukból mentek a nyúl üregébe, és most, hogy halott az úr, már elmondhatják, okáttak az egésztől, és csak eljátszották, hogy szeretik csinálni. A nyulak győztek. Nem lesz több pucérkép a nőkről a magazinban. A világhálóra mostantól maguk a nyulak töltik fel a mesztelen képeket. Önként. Még egy bőrt le lehet húzni erről? kérdezte a nyúl. Még egy bőrt húzzunk le, persze, válaszolta a másik. Összekapaszkodnak. Egyre távolabb lebegnek az ismeretlentől. Testük nem egyszerűen egybefonódik, hanem tulajdonképpen egyé forr. Az illesztéseknél összeizzad a bőrük, vákumot képeznek egymáson, így tudnak fennmaradni a levegőben. Egymás anyagai válnak, közös lesz a véráramuk, a légcsatornáik is kapcsolódnak. Közben nem éreznek fájdalmat. Egymás iránt érzett szerelmük a lebegés állapotában tartja őket. Úgy alszanak, hogy az egyik a másik lábujjai közé illeszti az ahilleszét. A férfi nyaka babapiskóta illatú. A bőrébe szagol. Lelkük papír. Ahogy összeérnek, azonnal elalszik. Ez a legjobb hely a világon, mondja a férfinak. Te vagy a legjobb hely a világon. Ez jobb, mint bármi, suttogja neki vissza a férfi. A karácsonyi partira tündöklő csokoládé színű szedben megy, és annyi negrónit iszik, hogy másnap kihánja a lelkét. A lelke fekete színű, és nem a bambuszból hambasztott fekete szénportól, amit reggel megiszik a másnaposság enyhítésére. Az aktív szén magához vonzza a méreganyagokat, segít a szervezetből való kilökésükben. Annyit iszik belőle reggel, hogy a mikrofinomságúra őrölt szén nehéznek tűnik a nyelvén. A szája körül fekete lesz a bőr, a nyelve is fekete lesz. Befekszik a kádba, belenyomja a fejét, és hagyja, hogy a nyomás eltompítsa a fájdalmat. Nem ihat alkoholt, a teste konstans mérgezés alatt áll, az anyag cseréje nem rezonál jól az itallal. A férfi fotókat készít róla, a kócos másnapos ábrázatáról, közben kuncog. Ennyit a romantikus szentesténkről, mondja nevetve. Egy félig megevett chili cheeseburger hever a kátszélén, az is elázott. Nem képes önuralmat gyakorolni. Legalább a karácsonyi bulikat ne vegyék el tőle. Nem bír megemészteni még egy ünnepet. A férfi békésen alszik a világ másik felén. Ha munka miatt távolra utazik, akkor élnek egy ritmusban. Hajnali ötkor ébred, még a férfi kilenckor kell fel, de ha a világ másik felére kell utaznia, akkor egy időzónába kerülnek. Ezekben a lopott, kényszerű időszakokban egyszerre fekszenek le, és ugyanakkor ébrednek fel. Csak emiatt tudja elviselni, hogy a férfi olykor a világ másik felére utazik. Nehezére esik úgy élni, hogy nincs vele. Néha elképzel egy életet nélküle, de gyorsan kinyitja a szemét és figyelmezteti magát. Ez nem a valóság. Néha eszébe jut a férfi előtti élete, ami egy távoli kontinensnek tűnik. Egy olyan területnek, ahol értelmezhetetlen időzónában élnek, Ismeretlen a fizető eszközük, nem beszélik az általa ismert nyelveket, az írás jeleikből semmire nem lehet következtetni. A férfi előtti életéből semmire nem vágyik már, nem akar többé egyedül aludni, egyedül élni, úgy érzi, épp elég kijutott ebből. Nem vágyik rá, hogy újra beszéljen azon a nyelven, amikor még egyedül volt, pedig sokáig ez az egyedüllét határozza meg őt. A nagy hangos társaságok, amelyek körülvették, hogy úgy tűnt sosincs egyedül, és mégis mindig egyedül volt. A harsánysága, amivel fájdalmat leplezett, a kemény vonalai, amelyek körvonalai voltak, ezek foglalták körbe az arcát. Nem akar emlékezni a régi életére, amikor gyötrődött. Az utolsó cseppig ki akarja élvezni a jelent, tudatosítani minden percben, hogy ez most történik, ez vele történik, ebben az ő teste van, a férfiéval az övé fonódik egybe. Ez az ő sikere, az ő küzdelmének a gyümölcse. Minden cseppjét megérdemli, nem fukar többé magával. Erősen koncentrál rá, hogy jól ki tudja használni a boldogságot, ne hagyjon kárba veszni egy pillanatot se belőle. Most van itt. Most kell megfogni, most van itt a boldog vasárnap, az ahillesz inakba akasztott összegubancolódások, a főzések a férfi anyjával, a kártyajátékok, a nagybeszélgetések. Az élet körbejár, kiosztotta a rossz lapokat, most kiosztja a jókat is. A férfi a világ túlfelén most ébred, őt hívja először videócsaten. A szeme félig sincs nyitva, a husos ajka most még vaskosabbnak tűnik, ahogy kibigyezti. A haja a kócos, az arcát összegyűrte az ágy, de így is a legszebb embernek látja az egész világon. Azt mondja, hiányzol. Egy ismeretlen nő ír rá a közösségi profilján, hogy segítséget kérjen. Az ismeretlen nő anyja rákos, és nem tudják, kihez forduljanak. Megadja neki a számát, majd húsz percen keresztül beszél a nővel, aki a vonal túl végén csendesen sír. Azt kellene mondania, hogy ne sírjon, nem lesz baj, de ezt álszendumának gondolja. Inkább azt mondja, sírjon csak nyugodtan, baj van, de van remény is. Bár a reményről ő sem tud túl sokat. A nő felszabadul, zokog, vissza kell nyelnie a könnyeit. Hálás. Azt mondja neki, hogy ne hálálkodjon, ő csak annyit tesz, amennyit vele is tettek. Segítettek neki, megmentették. Visszaadja, amit kapott. Aki spirituális beállítottságú, azt mondja erre, az univerzum törvénye. És arra gondol, hogy valahol olvasta egyszer, ha jó dolgokat áramoltatsz magadból, akkor jó dolgok áramlanak feléd, de ezen nevetnie kell. Ő nem áramoltat semmit. Ha dolga van valamivel, akkor cselekszik. A nő fél évvel később ír megint. Megműtötték az anyját, minden jól sikerült. A nő zokog, emiatt ő is sírni kezd. Az univerzum törvénye mégis működik, áramoltatja magából a sok jót, és a jó dolgok hullámot vernek visszafelé. Neki csak annyi a dolga, hogy nyitott legyen rá, hogy nyitott legyen a szíve arra, hogy befogadhassa. Ezen megint elmosolyodik. Másnap egy nő megállítja az utcán, amikor kilép a munkahelyéről, és hálálkodni kezd, amiért miatta mégis elment orvoshoz. Amíg beszél hozzá az idegen nő, furcsán és kellemetlenül érzi magát. Az emberek azt hiszik, hogy birtokában van valamiféle csodaszernek, de ő úgy érzi teljesen üres. Az egészről nem tud semmi érdemlegeset, csak a saját testét ismeri. Nem ismer semmilyen más testet, és ennyi felfedezés is bőven elég neki, mert képtelen feldolgozni a más nők testével kapcsolatos problémákat. Azt mondják, hogy a nők a rájuk jellemző testi és lelki problémáikon keresztül össze vannak kötve. Eleve ott a szülés élménye vagy traumája, amit ő ugyan soha nem fog megtapasztalni, de mégis a nők össze vannak kötve az utód világrahozására hozására való képességokán. Aztán össze vannak még kötve a traumáikon keresztül, és a nők emiatt úgy érzik, egyetemesen is össze kell kapcsolódniuk. De ő már nem akar kapcsolódni senkivel. Már nem érdekli, hogy az egyik legfontosabb női szerve a testén kívül van, és az oktatókórház egyik szobájában kitették közszemlére annak érdekében, hogy az orvostan hallgatók minél többet megtudjanak a negyedik stádiumú méhnyakrákról. A női szerve formaldehidben konzerválódik, és ő még csak meg nézhette. Nem érdekli az sem, hogy értéktelennek gondolják, amért nem képes utódot világra hozni. És most arra úgy érzi, nem akarja más nők testi problémáit megismerni. Félszemmel olvassa el a leveleket, és gyorsan átküldi az orvos elérhetőségét. Az univerzum megáll. Hagyjanak levegőt. Végre hagyjanak neki teret arra, hogy másra is gondolhasson. Néha az jut eszébe, hogy lehet, ő csak egy szellem. Meghalt, és nem tud róla, hogy meghalt. Most pedig itt mászkál a földön, és halálra vannak tőle rémülve. Ha szellem lenne, kiposztolná, hogy ő egy szellem. Észreveszi, hogy alig lát a jobb szemével. Előbb azt tűnik fel neki, hogy egyre gyakrabban hunja le a jobb szemhéját olvasáskor, íráskor és filmnézés közben, aminek kezdetben nem tulajdonít nagy jelentőséget. Aztán arra is figyelmes lesz, hogy ha a bal szemét takarja le és csak a jobb szemével néz, akkor az olyan érzés, mintha egy jóval szűkebb résen keresztül kellene kémlelnie. Mintha egy ajtó bámészkodóján keresztül egy fura, homorú lencsén átlátná a világot, furcsán, kényelmetlenül és homályosan. Mintha egy Jorgosz Lantimosz film első képkockáit bámulná. Most ismét megpróbálja letapasztani a bal szemhéját, és ahogyan a klaviatúrán peregnek az ujjai, nem tudja pontosan kivenni, hogy azok az ő ujjai -e, mert a homorú lencsés kukucskálon keresztül úgy tűnik, mintha más kezei lennének azok, amelyek írnak. Két szép kéz, sötét lila színű, pósön fantázia nevű lakkal, hosszú, formás újjakkal, halszemoptikában. Nem tudja eldönteni, hogy ő egy olyan nő, akinek folyton lakkozva vannak a körmei és nem viseli el a lenövést, vagy inkább a természetesség híve, lakkozatlan és mindig szépen van manikűrözve. Az anyja se lát jól az egyik szemére, nála a bal rossz, halála előtt szinte teljesen megvakul rá. Ebben is hasonlít az anyjára. Megfogadja, hogy többet nem fogja tornáztatni a jobb szemét. Állítólag az segít a látás javításában. Időpontot foglal egy új optometristához, ahol kiderül, hogy évek óta rosszul mérik be a szemét. Az optometrista elmagyarázza pontosan mit lát, és miért képezi le úgy az agya a képet, mintha egy Lántimos filmben élne, majd megmutatja, hogy a szem problémájához passzoló lencsével hogyan látna. Mintha elkapná a tekintetét a kukucskálóból. A képek egyszerre élesen rajzolódnak ki, el tudja olvasni az alsó sort is, amire talán soha nem volt képes. Most az jut eszébe, amikor hat évesen megoperálják a szemét, és ben kell maradnia a kórházban, ahol egyedül van. Ez az első kórházi emléke, és az összes történésre pontosan emlékszik onnan. A nővérek nevét is megjegyzi, megjegyzi a korterem részleteit, a korterem számát, hogy ő hat évesen már nagynak számít És arra is emlékszik, hogy az anyja nem marad bent vele Talán ahhoz is nagy volt, hogy az anyjának külön ágyat biztosítsanak mellette a korteremben De ebben nem biztos Lehet az anyja nem akart maradni Az altatás után hetekig kótyagos Túladagolják az altatót, ami miatt egy darabig minden röhög, mint egy fakutya Az anyja azt hiszi, így marad, nem fog kitisztulni a tudata Bevisz egy egészséges gyereket, kap egy tökkelütöttet ezt a szót használják, amikor az állapotát beszélik ki. Tökkel ütött. A szeme nem lesz jobb. Ugyanolyan kancsal marad, mint azelőtt volt. És talán csak egy fokkal lát jobban. A tudata másfél hónap múlva tisztul ki. Ezután kezdi az általános iskolát. A szemét leragasztják. Az osztálytársai csúfolni kezdik. Neki pedig eszébe jut, amit az anyja mond. Ne hagyd soha, hogy azért báncsanak, amilyen vagy. Amíg hat évesen nagynak számít a gyerekosztályon, addig harminc évesen ő a kicsi az onkológiának Kemó alatt. Hat évesen ő az ügyes, okos nagylány. Harminc évesen ő a gyerek. Gyerünktek is tökkelütött, ezt is túléled, mondogatja magának.